Bona nit i bon divendres. Estàs escoltant el Mai a la Vida a la mateixa sintonia de sempre. Mai a la Vida és un programa de tendències i d'actualitat, i com tots els d'aquest gènere acaba valen la pena es pot escoltar per internet. La nostra adreça és maialavida.blogspot.com. I és que maialavida.blogspot.com és alhora un blog actualitzat a diari que us acosta a la millor actualitat cultural i musical, contemporània, independent i underground. Underground? Ui, quants adjectius per l'actualitat. Bé, del que parlem al Mai a la Vida és del que està de moda a Barcelona, que és la manera planera i humil d'anomenar l'estandent. Yes. Però bé, com diuen els factos de la fe i les flores azules, no ens menyspreem. En fi, jo sóc l'Eduard Gràs i ella és l'Andreu Valverde i us acompanyarem durant la propera hora. Benvinguts al Mai a la Vida. Avui, al Mai a la Vida fem servir les mans, parlarem de coses que avu en dia es fan encara de manera manual, un fet insòlid en temps de producció en sèrie. Senval més Oscar de factor de la fe i jo de los planetes també ens una jo de los planetesll que també ens una ara particular visió de les manualitats dins de la secció d'humor. A música parlarem de Mum van of forces, check check check factor de la fe i molts i molts més. Preneu nota i actualitzeu la vostra agenda que el proper cap de setmana els que teniu pont pels que teniu pont, vamos, comencem el mai a la vida. I tu, què no farías mai a la vida? I tu què no farías mai mai a la vida? Comencem amb el tema de la setmana. Com dèiem al sumari, avui el tema de la setmana tracta de coses fetes a mà. Un fet gairebé insòlit en els nostres dies on quasi tot és fabricat de manera industrial. Fins i tot em sembla que fan, hi ha fàbriques on fan brou d'aquests de la iaia, també, de manera així, en sèrie. Vinga, va, vinga. Ah, evidentment, venga. No? no els faran... No tindran 15.000 iaies fent brou. Sí. Eh, eh. No duguem idees que després ens plagien i... Podem patentar abans que ens plagien. Bé, en fi, o oh, sigui, sí, avui parlarem d'una cosa que està passada de moda. Això és una moment històric, eh? Aviam, fem-nos anar la idea. Per primera vegada, el mai a la vida, parlarem d'alguna cosa que no és tendència. Però sí que escoltem, eh? ninguna part tendenciosa que no podem evitar... Que és, que és que sí que escoltem una tendència, eh? perquè això que sentim de fons es diu I amaguin, suïm a impul, i és un tema de l'últim disc de madi Madí, o Madí, ah, o... Madí, Madí, Madí. Sí, sí, sí. A veure, Edu, no t'embalis, perquè això de fer coses a mà està més de moda del que penses. Molt de moda. Jo no sí, penso sí, gaire, sí, sí, no, menys no, aquestes no, hores de divendres. És més, a mi em dona la sensació contrària, que, que tot allò que està fet a mà està tornant, perquè perquè això, en temps de producció en sèrie i de mobles de disseny suec busquem una manera de trobar una certa individualització. O sí si no? Com expliques fenòmens com la customització? Eh, què, què és això? Una filosofia oriental? Aviam, aviam, aviam. Em sembla que és el moment en què entro jo i poso pau. Hola, Laia. Hola, Laia, què tal? Hola, que simpàtics. Mira. Com va tot, Laia? Aquí, una mica no sabia que hi eres, no t'havia vist. Mira, dic, ves el mai la vida explicar-les quatre coses sobre les coses fetes. Amb... Ah, tu en, en saps estic... d'això? Buf, m'he fet una experta. Hòstia, pues... No. Ni que, que ho hagués fet a posta, això. Mira, eh? oh. Edu, el, el que dèiem és que la customització és la modificació manual d'una peça de roba, de manera que es converteixi en una peça única. Eh, la Laia... Em que avui, no sé si ens parlaràs d'acustomitzacions, però segur que ens parles de coses fetes totalment a mà. Però de bo hi ha gent que es guanya la vida fent coses així? Vull dir, et demanem aquesta maneta? Sí, sí, sí, Edu. I és però més, vull dir, surt a compte? Surt a compte. Ah, clar, compte, els que fan bambes. Mm, no parlarem d'això. No, la la gràcia... gràcia està en que al fer-ho a mà li donen un valor afegit. Aviam. Ja. Cada vegada es fan menys coses a mà, això sí. Però, per exemple, aquí mateix al barri se n'hi fan de coses. I què passa? Aquest valor afegit quin és? és doncs la qualitat perquè és de milla cosa que no passa una cosa que es fan sèria, la personalització perquè són coses que dius, doncs posa nom, mil no sé què. i la singularitat perquè no n'hi ha dos d'iguals són les tres característiques que marquen la diferència a l'hora d'escollir entre un producte de forma, de forma artesanal o en sèrie i què ha fet la Laia? Doncs hem sortit al carrer i hem trobat dos exemples de gent del barri mateix aquí a Sants que treballen encara de forma totalment artesanal cadascuna en el seu àmbit eh? primer calçat esportiu i també objectes de papereria hi ja nos allet que comencem desplaçant-nos al número 52 del carrer Gallarre, on topem amb una petita i acollidora botiga de nom Cartoon, una barreja de la paraula Cartró, un dels materials bàsics que utilitza la botiga, i Cartoon, que ve de l'anglès de dibuixos. La seva propietària és l'Eva i va obrir fa dos anys i mig la botiga, quan, quan es va adonar doncs, que podia convertir el seu hobby en una, de, en una forma de guanyar-se la vida. Lli està llicenciada en Belles arts, i està plena d'imaginació i creativitat. Leves passa mitja vida a la botiga, la seva segona casa, de fet. Exacte, i avui en dia aquell local, aquell lloc que tothom recorda com una perruqueria, però que també va ser un locutor i un magatzem, acull creacions fetes per ella mateixa i també altres que no són seves, del barri de Gràcia, d'altres llocs de Barcelona. Això sí, la major part de coses de la botiga són fetes a mà, seves o no són fetes a mà. I ara us preguntareu, però què fa l'Eva i com ho fa? Sí, jo m'ho estic preguntant Home, és, perquè es m'he perdut. Doncs fa de tot i més, de fet, però escoltem-la primer ella que ens expliqui algunes de les coses que fa. Mira que us deia de figures, la figura gran, el quadret, després imants personalitzats com a detall de casament. Dels últims que he fet, per exemple, hi ha una rosa de Sant Jordi. Bé, bueno, de llibretes també faig però així rústiques per encàrrec. Les que hi ha a la botiga són d'artesans que es dediquen. I de les peces així petites, sobretot els imants. Com a detell de casament, la Rosa, tinc cors, per bateig tinc uns bebitos, uns bebès que porten un pitet, en el pitet poso el nom... Tot això ho fac jo. He explicat aquí quatre coses però en fa moltíssimes més. Sempre el que, el que fa servir, sobretot és, ens va, va explicar l'Eva, fa servir cartó cartró pedra i paper maixer, I a partir d'aquí doncs, trobem papers reciclats, figuretes, capses, caps, postals, carpetes, llibretes, imants, àlbums, arracades, fermalls, tot el, el que sigui, el que passa és que ho fa en petites. <coughs> I en aquest moment per exemple estava acabant unes bruixes que tant es podien penjar com podien ser imants i li faltava de moment posar-hi l'escombra i de fet també ens explicar que part de les seves idees provenen directament del que li demana la gent per exemple eh, les cares en relleu que fa a partir d'una fotografia d'acord? Ah, si es veu que algú va entrar a la botiga i ella té, ella té la, la, en una paret la cara d'en Tintín fet així, d'aquesta manera, val en un, en un quadre, diguem. Jo tenia, això, a la meva habitació. Ah, sí? Què tenies? Eh, això, el Tintín. Ah, sí? Ah, ah, jo tenia doncs, el Tintín. Mira, doncs algú va entrar i va veure en tintin i li va dir que no em faries en Tintín però amb la cara d'una amiga meva que és, el món, que és el seu aniversari, o bla, bla, bla. I li va dir, doncs vinga. I la setmana passada, quan hi va anar, per exemple, estava fent el retrat de dues noies que portaven un temps sortint i que una li regalava l'altra. Molt que bé, sembla? és un bon regal per quan... És molt original. Per, per, per mil coses, mi sí. És... O sigui, tu li passes una foto... I ella fa això. I anem a sentir que ho explica. Com que doncs uh, bàsicament les coses que més faig i les que més ven a la botiga són coses artesanes. Però sobretot de material de fet en cartró pedra, paper -maché, i coses pintades, doncs les llibretes o els ninos. L més característic de les coses que més, més curiós que els hi sembla a la gent és que faig uns lino personalitzats de gairebé 30 centímetres. Em porten la foto i ho faig que s'assemblin de cara. Són comlinonots amb blanc, fira de València, no? Uh -huh. però més de cara més suavets. Soón una caricatura més suau i d'uns 30 centímetres. Això és el que a la gent li fa més gràcies, més curiós perquè no es troba gaire gent que t'ho faci. I també així de les peces artesanes, el mateix però un quadre. Un quadre de paret, la cara amb relleu i la cara que s'assembla a la persona. I això és fet en paper maixer amb una base de cartró pedra. Faig una base de cartró en cola que quedi ben rígid i quan s'asseca al cap d'un parell de dies el que faig és pasta de paper que és molt tova que és com si fos una plastelina o un fang i llavors vaig modelant. I això, si n'hi ha pressa ho poso al forn i si no seca sol, i després pintat. L'Eva treballa en algunes peces mentre està a la botiga, si no té gent, però té el seu taller a casa, molt a prop d'allà, és en aquell espai on passa bona part del temps quan és a la botiga i on fa coses que embruten més. Explica-li que li agrada que la botiga estigui al barri perquè la gent la coneix i el boca a boca funciona molt millor que la publicitat, que no ha hagut de fer mai. I tot i que no s'ho esperava, el que es ven més són llibretes i postals. I què passa? Doncs que encara que siguin una mica més cares, la gent aprecia i valora els detalls, els acabats i en general la qualitat que suposa fer el producte d'aquesta manera. Pensava que no seria el que més es vengués, i sí, de fet, imagino que a tot el mercat hi ha molta postal impresa i molt normal, la típica que posa una frase graciosa, però en canvi si busques una cosa més rústica, doncs aquesta sí, perquè les meves són tot paper de flors, doncs, si per exemple, un dibuixet doncs, posa el millor, si és una nena, les cus estan pintades, o si és una flor, és de fil ferroro. Si sigui, els materials es veuen deon es treuen. Tinc una per exemple que és... A veure si la veig. Doncs mira és un mussol i els ulls són dos gafets de la roba. I després el nas és una, una peça té un collar de fusta. Doncs clar, Això no t'ho trobes està. I la base sempre, la majoria, eh, o és cartolina reciclada o paper de flors, paper De Déu-n'hi-do, no? Vull dir... Fa moltes coses. D -d Fa moltíssimes coses. Com que d'on ho treu? Sí. Ah, les dir. idees? Sí. Bueno, doncs imagina's que memòria. Diu que sempre es fixa en els detalls, que ho guarda tot quan se'n va de viatge, que quan veu un dibuix que li agrada, doncs se'l guarda. s'apunta cleptòmana. També. No, <laughs> no, Home, el síndrome aquell de... De, de, de, de que té la casa abdena. <laughs> Va guardant coses, no? Exacte. Exacte, guarda Clar, idees. Per això es passa a la, al, a la botiga, no? No hi deu cabra, que, és, Exacte, que ja, està, ja està. És possible. Seguim amb l'Eva? Sí, sí, sisplau. No, no, aviam, per exemple, també s'inspira en pel·lícules, com la de Si veu aquell àlbum de fotos que surt a la pel·lícula, que ha... doncs s'inspira en aquest àlbum. Uh, va fer, per exemple, un àlbum molt semblant a aquest i altres coses. I llavors, la, la tercera cosa que marca la diferència és el fet que ho personalitza. Per exemple, estava fent el joier per una noia que va poder demanar el color quants calaixos volia, de quina manera, i la mida concreta, aquí està la diferència. També té llibretes que tu portes la foto i ella hi fa el dibuix de la cara de la persona en la llibreta, o hi posa el nom, el que sigui. Uh, en tot cas, doncs és això, és poder personalitzar les coses, el que marca la diferència. Molt bé. Estem, a, est, estem escoltant a Sant Desmai, de Beirut, una mica més, que és un d'aquests discos macos, mentre empaïm tota la informació que ens ha anat explicant. Si sí, jo necessito una mica de bicarbonat eh, per pedir tot això. No, vull dir que és molta informació. No, i a mi dir, em sorprèn. A ja tu eh? A mi em a costa. Què sí, vols que et sorprèn? No, no, no una, et costa. No ni una grapadora? Dir, una grapadora imagino que sí, no? Però una maquineta que l'ajudi? No, una no. maquineta. Algú? Diu, no, Diu que, que, que a vegades quan té molta feina ajuda la seva germana, però no, no, s'ho fa tot ah, ella. Ah. S'ho fa i s'ho tot d'ella. És com Palomo, no? Sí. Ah. All uh right. -huh. I continuem parlant de coses fetes a mà i al barri perquè estic seguríssima de que us sona el nom Mates doncs sí, a part de ser l'abrilatura la, o sigui, la de matemàtiques uh -huh. eh, a mi em sona perquè em sona que hospitalet ja com una tenda uh -huh. de, de bambes que sí. es diuen Mates Pot ser, pot doncs, ser va doncs ser una encaminada? Doncs però l'origen està aquí al barri, i és és un cognom. Per ser més exactes és el cognom del fundador i pioner de la marca, que es deia Francesc Mates, que va començar a fer sabates esportives a casa al 1947, o sigui ara fa 60 anys. I Francesc era un gran amant de l'esport i sempre es fixava en les sabates que duien els esportistes, i de fet ell també era esportista. Va que tenia dos covis, l'esport i fer casat esportiu. I què va fer? Doncs ajuntar-ho. I van a perfeccionar la tècnica i bueno, va, va fer sabates, sobretot personalitzant-les i adaptant-les dels peus de cada esportista. Mm, déu nhi Estic flipant. En fi, i on ho fabrica això? A casa seva? Doncs sí, ho fabrica casa seva. Ho fabrica, ell ho fabricava. Uh, Francesc va tenir molt d'èxit i va obrir un taller, un taller al carrer Gaillarre, també on hi ha el cartrón, però el número 38, i de fer la seva filla, la Mirna, continua fent bambes a mà allà mateix. Però deixem que ens ho expliquin, ens sentim en Mario Olosco, soci de la Mirna, que ens explica com va començar tot. El nom de Mates té el seu origen amb una persona que es diu que es deia, perquè desafortunadament va, ens va deixar fa algun temps, es deia Francesc Mates i era una persona amb una especial sensibilitat per dues coses. La primera era fer sabates i la segona era fer esport. Era un magnífic atleta i aquesta inquietud el va portar a fer sabates esportives que donaven solució a alguns dels problemes que tenien els atletes d'un cert nivell de competició. Ell feia sabates, sabates esportives essencialment, i va començar d'una forma diguéssim sèria i professional a l'any 1947. La veritat és que a mi em sembla supercuriós tot plegat, eh? No, però doncs que, Andrea, a més a més és que això no és tot, perquè Mates és notícia, ja que obren una botiga. Bé, però anem per ordre i us, després us ho explico. Lamentablement, Francesc Mates va morir, però la seva filla va continuar el negoci. I, de fet, la Mirna Mates és l'única mestressa sabatera de tota Europa. I continuem, perquè probablement l'èxit, o la gran troballa de Mates, és la personalització de les sabates, una cosa que fa des de sempre. I amb la personalització vols dir que et fan les bombes, com a teu gust? sí sí sím. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí, sí exact. Personalització, customització. Si el que sigui, Això ho fan des de sempre. Escoltem a la Mirna com ho explica. Bueno, sí, tu fins ara doncs clar venies, a la, a on teníem abans d'allò i amb una colla de pells i tu tenies que imaginar-te com quedava. Però clar hi ha gent que té molta imaginació i hi ha gent que ja li pot dir que el blau i verd queda bé i no hi ha manera. Llavors doncs clar, hem fet aquest programa en el qual tu pots fer les combinacions que vulguis i quan ja has decidit veus com acaba la sabata i aviam, hi ha les variacions dels colors que l'ordenador sempre varia, no? això és lògic, però veus la sabata com quedarà. Llavors ja dius que tenen 4 models tenim personalitzats de moment. O si sigui, la cosa doncs, va fent, suposo que acabarem fent tots els models personalitzats, però de moment en quatre, perquè si no acabarem bojos. Bueno, aquests són els normals, després nosaltres tenim una sèrie de models que els fem amb una sèrie de colors, que són estàndards, seran més econòmics. en doncs, Si tu dius, la Wim xarol barrejat, xarol negre amb la M verda, o jo sé, el que vulguis, pells peludes, eh, cocodril, eh, antes, serratxes, velluts, Qualsevol pell, amb qualsevol combinació, mentre jo tinc el material, se'l podrà fer. I com són les mates? Diferents models, no? Doncs sí, de fet una de les peculiaritats de mates és que les vambes conserven la mateixa forma que les primeres fetes per Francesc Mates als anys 50 i de debò que és que les veus i les trobes absolutament modernes. No que oh, quina més antiga. No, no, no, són models que són ben vigents i és a dir, que segueixen el disseny però readaptant-lo una mica a l'actualitat. O no tant, perquè ja sabeu que avui en dia tot el que és retro està de moda, i si no que els ho preguntin als senyors Victòria, que els mates també els ha ajudat molt. Home, sí, ara que ho dius, però no em distreguis que us haig d'explicar encara moltes coses. Continuo parlant de models. Com anava dient, hi ha tres tipus de bambes mates, unes basades directament en models antics, altres extretes de models antics també, però readaptades a l'actualitat, i per últim tindries el que, el que en denomina la Mates Collection, que són sabates de disseny totalment nou i també, donant una mica, que ens explicava la Mirna, sabates exclusives al gust del client. Però amb això del gust del client és que pots triar colors, forma... Sí, més si té llengüeta... No, si té sola... Ah, vale. Més o menys ve a ser això, i, i clar que és difícil d'imaginar, com ens explicava la Mirna, i per això han creat un programa d'ordinador específic que et permet saber com quedarà la bamba, pots escollir entre algunes formes que configuren el model base. Per exemple, el Mirna, que part de ser el nom de la filla de Francesc, és el nom d'una bamba que el seu pare va posar-li doncs amb el seu nom. I bueno, també hi ha l'Estar, la Carmel, que és la més venuda. I una vegada triada la forma tu tries primer el model llavors l'ordinador va triar els colors, el color de la llengüeta, ja, de la i base... De això la és gallina. un programa que està deu estar per internet, llavors... Què va, què va? És un programa fet especialment per la botiga mate Però que està a la botiga. Sí, tu, vas, ah, vale, tu, vale, tu arribes vale, a la vale. botiga. Vale, vale, vale. Hi ha, una, hi ha una pantalla gegant amig de la botiga i llavors a vale, l'ordinador vale, vale, petitó. Vale. I tu li dius tal model, el tries a l'ordinador i vas posant colors. Llavors, un cop està triat la banda pot girar a 360 graus, així la pots veure per tots els costats. Perfecte. I així te la pots imaginar. No? Està, està molt bé. Està molt bé. Sí, sí. I aleshores un programa pioner, seguríssim. Perquè a Barcelona, no, A mi no m sona no res d'això Europa segurament sí. De oh, oh. res de l'Espanya segur que no, però No, deu no, no, ser, no, no És que està val la pena anar i perquè està bé de veure. Eh? Però també deu ser una mica car, no? Perquè ja sabem No no penses, no et penses, no no? Andrea. Perquè a més a més estàs que aquella bamba Igual a la teva mida i no la trobarà, o sigui, ningú més la tindrà. De fet, la Mirra i en Mario estan pensant també inscriure les inicials de la persona a les bambes o amb una mena de placa. Tot Això és i... superbonic. Sí, sí, sí. sí. No, no, estaven acabant-ho de pensar, eh, però era una nova idea. I a més a més, també fan altres dissenys més estàndards i econòmics, si us interessa. Això és com a l'iPod, que si el compres per internet et pots escriure una inscripció a, ah, sí? a darrere. Sí, ah, és doncs xuli. No sí, també està feta a mà l'iPod. sí en un taller molt petit. Exacte, eh? Tres persones. Carrer, que... Evidentment que no. Bueno, però hi ha un, sí, un taller a Taiwan, ah, no prou. Però això, canvien una mica de tema. I els clients, què? Perquè després de tants anys hi ha 11 amics, no? I els conviden I a sopar. I i Mira, escolten, per de exemple, de Copa, el senyor Lluís Cendra, que era amic d'en Francesc i que també és de la Mirna, i ens explica una mica la seva relació amb mates. Perquè va ser molts anys... I era una persona molt, molt especial, perquè aquí anava molt ell els dissabtes a ser Serraíma, que feien els, les proves escolars de, de l'atletisme. I llavors ell mirava els nens si, si trobava, i llavors si ell veia algun nen que no corria bé o tot això, li deia els seus pares perquè el ratifiquessin el nen, perquè tenia problemes o de plantilles o de calçat. Però jo he vingut molt... Bueno, vaig ser el primer que em va fer unes sabatilles totes negres, perquè llavors no, no feia sabates, només feia de deport. I clar, de deport, segons segons pas, no quedava bé, i així amb negres quedava la part de bé. I ara al fer les sabates, doncs automàticament ja tinc sabates, sabatilles d'esport i sandàlies. A mi m'agradaria dir una cosa, i és que la família Mates organitza una, una cursa popular ara sembla que és dintre de poc per aquestes mm -hmm. dates, sí. en memòria de Francesc Matas perquè era un corredor aficionat i era molt, molt estimat al barri. Mm -hmm. I és una està cosa bé. que va des, de, des del Tibidabo fins a Montjuïc o alguna cosa així. I és voluntària, no et fan pagar per córrer, que normalment en les altres curses yeah. t'has d'escriure i val, val uns val diners. diners. I està molt bé, el que passa és, clar, és una iniciativa sense ànim de lucre doncs costa tirar endavant. <coughs> Però, però bé, només ho volia dir tall tall d'anèdota. Bueno, Està bé saber-ho. Molt bé, Andrea. I això que, que aquest senyor que estem escoltant són facto de la fe i les fleures azules i el tall es diu l'índio. Però es sisplau, parlem de coses interessants. El ah, ah, amb... facto de la fe és prou interessant. Hi, hi, hi, però em refereixo a les botigues. Vull dir, ah, parlem vana, de capitalisme. Sí, Laia, explica'ns una mica sobre les botigues i com s'ho fan. I venen per internet? Si ja... Aviam, aviam. Fins ara mate s'ha venut per internet. No, 3 no, no. Punt més fàcil impossible. I de fet, si hi entreu, encara hi ha, hi ha la pàgina i em podreu comprar. I també tenen altres botigues, per exemple, a Barcelona, a Madrid, a València, etc. Però el contracte que tenien amb les botigues ha acabat i ara obren una tenda del tot de tot del tot seva, aquesta, aquesta d'aquí Sants, on només es venen mates. I on és dalt, la botiga? Doncs a Sants, evidentment. Som uns afortunats, eh? Sí, sí. sí. Ah, on, on, on? Jo no? Però recordeu. No, al costat del no taller, a la mateixa que a Arre, però està al número 25. I la botiga ja està oberta, o sigui que us podeu passar per allà, mirar-vos les bambes i el programa per dissenyar-vos una bamba a la vostra mira. I no l'onari intenció al públic, doncs de dilluns a deu o dos quarts de dues i de cinc a vuit. Ah, eh? avíamos i passareu. o no? Donc només per veure com és el programa aquest per per escoll la te bamba. És idea. Hi ha bombes sí. molt xoles. Eh? tu pots triar el teu model entre quatre models en sembla uh -huh. i barrejar colors i realment no sigui pots fer tot, tot tipus de bombes. I on hivie una que pensa. Mm. ha doncs part és, és un com... regal, és un regal amb un detall, i si li compres algunes bambes que només, sí, sí, té, ell, això, ell. Dir, només té ell si li pots escriure alguna inscription xuli, fos pues també és xuli. Ei, i com a punt friqui, i perquè comproveu la importància de mates, heu de saber que a la seva època, Jordi Lleopart, Abascal, Sergi Albert, l'àrbit per exemple, Ocubal, hi un Llurca, el de gent, duien bambes mates per fer esport i no tots del món de l'esport, perquè com que el Retres retorna, en fi que la nena de Contes va comprar unes mates i va fer que tot el seu grup anés amb mates. I va fer arribar inclús un agraïment a la Mirna i tot, que el té a la botiga. I per exemple També Joan Manuel Serrat, és un gran amic i client de mates i també el canto del loco. canto del loco? Sí. Nooo! Sí, sí, sí, el que he dit al principi sí, era cert, eh, per sí, sí. primera vegada mai a la vida no parlem de tendències. <laughs> I bueno, si us sembla bé per acabar recordem que la nova botiga està al carrer de R25, com hi ja hem dit, i que allà la Mirna i en Mario us atendran encantats. En fi, seguim ara amb la secció d'humor perquè avui hem preguntat al J de los planetes, al Santi Valmes dels, Love of Lesbian i a l'Oscar de facto de la fe i les flores azules quines coses fan a mà? I no... Hmm. Hmm. Anem a sentir lo serà curiós. Cada divendres a 10 o 11 de la nit Mai a la vida Un programa de tendencias Con las manos oh, oh. No te puedes ni acercar a imaginar Todo lo que soy capaz de hacer Con estas manos que me dio el señor Chigua que sí, que sí, que con las manos yo hago nubes iluminadas, de la luz de la mañana, de la sal, del mar, hago globos rellenos de purpurina, de colores, de golosinas, de ositos de gominola, ositos que saludan, y saludan, gracias, gracias a la señora del puesto de las chuches, en la entrada de los cines, y gracias y a Chus, y a Chema, y al chachacha -cha -cha, y al Che, y al Chechu y su sonrisa, y a los Chichos, y gracias a los Chochos. Pues yo, con la mano ¿qué te voy a decir yo lo que hago? Pues nada, básicamente me bajo aquí a la Madon, ¿no? Y, y bueno, pues primero me rasco con una y luego pues con la otra, ¿no? Los cojones, quiero decir, ¿no? Hablando en plata, ¿eh? Y gracias a toda la gente amable que hay en los videoclubs Que nos dan las películas en los 24 horas Y a mi vecina por no enfadarse cuando mi gato se caga en su balcón Y a mi profe de baile y su sonrisa A los Mishima, a los Tamagotchis, a los Yamakasis Y a Casimiro, ¡Casimiro! Y en fin, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Aparte de hacerle el tacto rectal a Gorilas Lo que más me gusta hacer con las manos es darle placer a mi prima Ufrasia La Tartamuda ¡Oh! ¡Oh! Y eso, una mano, después la otra, así, se ve bien, se ve bien, hostia no, que estamos en la radio, cojones. A ver Flores Leche, avísame si una entrevista es para la radio o pa' la tele, joder. Macio. <risa> Ens pots llegir a mayalavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a mayalavida.gmail.com Música Aquesta setmana fem una petita excepció i obrim la secció de novetats amb un disc que no és ben bé, el target del programa, però bueno, a veure, a veure, estem parlant... A veure que, que, que jo això ho entengui, explica't. Vull dir que no és un disc de pop. Bueno, a, a, a veure... Però pop, apa, així... Sí. Nosaltres no, no, només, no, no només tenim un target de pop. Van a forces dels que parlem després no és pop estrictament, no? No em renyis tant d'hora. No, no et senyar, <laughs> però és una reflexió. Vull dir, el Mai la Vida ens agrada el pop com a, com a estil musical, però també estem oberts al rock, al cert punk... Uh, jo que sé, quins, quins estils hi ja més doncs mira, el primer disc que porto avui el que portem avui és el nou treball de Thry és un grup que ha nascut, crescut i s'ha fet gran amb el hardcore, però hardcore chungo emo, i això no em sona hardcore no, no, no, no m'has deixat acabar jo, per què en parlem? perquè hem fet un disc conceptual, cosa que segons com mola bastant, no? ha fet un disc conceptual, de conya i sobre quin concepte o quins conceptes han fet el disc Thrice doncs sobre els quatre elements que ja en parlaven a la Grècia clàssica foc, aigua, aire i terra i li han posat per nom alquemi índex com deia s'anomenen Thrice i s'han desfet etiquetes i això que sentim es diu Digital Sea La idea de Thrice ha estat fer sis cançons per cada un dels elements que deia no? i publicar-ho tot plegat en un doble CD però bé, bueno, quan eh, les coses només ara aquest final aquest, el passat més d'octubre cap al final només han sortit els, les cançons que feien referència al foc i a l'aigua i la resta que és la terra i l'aire sí, sí, sortiran sí, el mes d'abril sí. Aquesta cançó és la primera de les d'aigua amb un estil molt més reposat que no pas les de foc, on encara mostren el seu passat hardcoreta. Digital sí i la resta de les d'aigua són molt més íntimes i emocionals, ja sabeu. Menys distorsió, més piano, més baladeta. La veritat és que sonen força bé, no? Mm -hmm. Jo no he dit per res que tenien un passat hardcoreta. Ja, ja, però casa. no escoltarem cap de les cançons del foc, però realment a les cançons cap parlen del volum del foc, però hòstia, es nota, eh? Igual, igualment, però, a això no em recorda a aigua. No és, per mi no seria aigua, per mi falta molt més. Però si t'hi fixes una mica en aquesta bateria electrònica, sí que recorda una mica les onades. Ah, Però... és veritat, sí. Però bueno, això m'ho tret a la mànica, eh? Doncs pues molt bé, molt bé, ho ha fet molt bé. I al que mi índex volum 1, 1 and 2... Que... Així dit en anglès del que index Volum 1 i dos, és el cinquè disc d'estudi i ja el cinquè d'aquesta banda de Califòrnia, que són després el primer després de Beiu. més o menys jo crec que es pronuncia així. que és un disc emmarcat encara dins del hardcore, però que ja apuntava o sigui, ja començaven a fer coses rares en aquell disc que no un disc de hardcore qui deu cançons de hardcore, sinó ja tenia bastant de concepte i anada d'olla particular en aquell disc. Mm -hmm. Deia una direcció, aquesta, el que vam mostrar en Beysol, enfocada cap a la recerca d'una música no? més experimental i allunyada dels límits que marca el Hargon, no? que també és un estil molt quadrat. Escoltem ara l'os continent, que pertany també al volum sobre l'aigua. Hi ha vida a Islàndia més enllà de nan i nan I la prova Cigurros. és el nou disc de Mom, una agradable sorpresa. Això es nan nan nan nan nan nan nan nan nan que vindria a ser van començar a cremar o fumar les granotes fins que van explotar són tan bojos com l'avió que sigurros, això no canvia què ens has d'explicar de sigurros? Eh? explica, explica que no, ja. sabeu que el cap de setmana passat va haver-hi l'inèdit i entre d'altres van, van passar el documental d'una gira que van fer sigurros per Islàndia I què? o per l'Abellina o sigui, no que... sé què tenen en aquest grup també quan el tot Home, jo en directe i a part dels videoclips Uf, també són conmovedors són, la, són brutals és que jo no sé com no no, sé, no. Com no, què? no obliguen els nens a escoltar aquests discos a les escoles saps que el, el, docu el documental d'Algur l'ha comprat Alfapatero ha comprat uns quants per les escoles públiques bueno, suposo que per totes Però, bueno. i per passar-lo també els trens de Renfe no, ah no que no n'hi ha ah. <laughs> per no n'hi no n'hi ha ni parada Bellvitge que s'està esfonsant yeah jo sí, tots a votat. estic indignadíssima okay. no parlem de política que no, no és no. el que ens ocupa escoltem-m'ho, va, que és el que sí que ens ocupa Fits electrònics, veus suaus, hem amb una mica de friquisme islandès. És la recepta del disc Gogo smear the poison ivy. Quartís d'estudi de mom, que, que sense fer-se notar, portant... Així com, qui no vol la cosa? Deu anys fent música, eh? Jo tinc una curiositat, que així, com a curiositat del grup hem de dir les dues bessones, perquè hi ha dues bessones que formen part del grup, és la guanta mm -hmm. femenina del grup. Quants són, per cert? Un momtón. No, quatre. Eh? Jo pensia que eren un momtón. Ai, doncs jo diria que són quatre. Ah, jo diria un... que eren una legión, eh? no, com una legion. No, no, aquests són de Polifònic Esprit. Tam. Aquests són 20? Són... No, són 30. Són molts, no sé, no sé quants són. No em miris així, Andrea. No, no, no, però és que... Que les dues bessones van figurar... Bé, bueno, són les dues noies que surten a la portada del disc Fold your hands, child, you walk like a peasant, de Bell and Sebastian, dins de però... l'any 99. Per què? No ho doncs segurament... bueno, sé. No ho sé, 2000 o ah, fa moment. anys, ja. Ja, però 7 no res, si porten 10 anys en música ja es coneixien, segur, fijo. Però amics, són escocesos, no són irlandesos. I? I a prop, molt a prop, no estan. Islàndia està molt lluny. Però no passa eh? res, però fan música... Bela, sí, sí. Bela en Sebastian és més mainstream, però segur que tenen coses me... Tenen persones que són més experimentals dins del grup. Bueno, encara que l'Andrea li vulgui trobar una raó... Clar que sí. No deixa de ser curiós. Sí, curiós, curiós. També ja aquesta cançó a sona molt a, a Cocoroll, saps? Amb el... Ah. el grup que fa ah. servir samples de... Oh, m'acabes de recordar una cosa del documental de Sigurro. Digue, que surt digue. un tio, em sembla que és un del grup, que es dedica a recollir pedres sí? per la muntanya per fer xil·lòfons amb les pedres que ha trobat. O sigui, es veu la imatge que el tio escalant la muntanya, bueno, escalant un sí. turonet, pedres com de pissarra o alguna cosa així, oh. i amb un, com amb una, una vaqueta, anar picant a la pedra. No sé, molt graciós. Acord, quan, quan surti a la venda compreu-vos aquest DVD, tanqueu les llums a casa poseu el volum a tope i moriu-vos de gust 100 stories Put them on. El tercer grup que us portem avui va fer el salt gràcies a una de les bandes de les que us vam parlar la setmana passada, que són els Iron and Wine. Em refereixo a Band of Horses, que va començar la seva carrera com a taloners de la banda de Texas. Aquest octubre han tret el seu segon disc, Seas to Begin, i estem escoltant el seu segon tall, Ode to LRC. Molt bé, Andrea. Vas millorant amb l'anglès, eh? eh? És que faig... estudio a part, saps? Sí? No. Ets autodidacta. Sí, autodidacta, sí. No. No bueno, segons el cantant del grup dels Band of Forces, aquest segon disc es, es diferencia del primer, que es diu Everything All The Time, perquè és molt dank, és molt més personal i intimista bé, ja sabeu el que diuen sempre el segon disc és el de la maduresa, ja que els primers sempre són més arreuixats fets en calent i amb presses i el segon sempre reposa molt més no? bé, sempre diuen que el primer no, teníem cançons sueltes i van fer el disc però ara el segon és un disc, disc. diuen això a tots els grups Sí, no, és com quan fas una pel·lícula tens el... Vull dir, portes potser 20 anys fent el guió de la teva vida fas la pel·lícula i la segona pel·lícula què? ja no tens Vull dir, ja no... no tens més 20 anys no? No sé, jo... a mi m'agradaria reflexionar a part, perquè el segon disc es podria fer una tesi sí, a... jo crec que la temporada passada no, però aquell... no va arribar, no, va arribar a... no el vam arribar a fer però no va arribar, arribar a, a, a tesi tesi, tesi. tesi ah. basada en estadístiques de... Això requereix un treball de, de camp ja, a ja, Laia. No. <ríe> no, no, no, no. Ja, ja no et passarem el mort. No. Ja prepararem bueno, algun especial de No, sé... no sabem. De algun dia especial d'aquí abans de Nadal, sí. no sé, per la Constitució. I ja ho del pont. fer com que no serà un programa diferent, perquè tothom estarà per allà. Sí, no. Bueno, és una manera de parlar i tu tampoc, tu estaràs fent el programa igual que jo segurament. segurament, però no estem parlant de nosaltres nosaltres fem un servei públic que és ensenyar a Barcelona i Rodalies i quins vols va. visc eh, s en s en ah, perdó. aquest nou disc, el of Força és més canyero que el primer i jo això d'intimista no sé, el so continua sent en la seva línia I a, mi no a mi no em miris, és el que va dir cantant jo m'he mi... limitat a entrevistar-lo i a recollir les seves aclaracions. Bueno, que, és... perquè parlo sempre no, broma. no, no amb tots no acostumo no a parlar amb tots els grups abans parlar-ne amb, amb, amb, amb, sí, amb aquest que ve ara sí versions superen les originals. No m'atreviria a dir però que això que estem escoltant ara sigui un exemple, però bueno, està prou bé, a mi m'agrada, almenys. És José González, qui versiona amb una guitarra a la mà aquest himne generacional que es diu Teardrop o Teardrop, o com es digui, de Massive Attack. Us sonava, eh? Molt. Andrea, juguem el Trivial. On va néixer José González? A Com ho sap? Però puc al guiar el Ah, bueno, aviam. L'explicació d'aquest nom tan castizo és que els seus pares són argentins. Ah. No es diu José González Eriksson. No. No. no. diu José González Pérez, segurament. Segons munt no em no, no, no. En fi, els seus són argentins i per motius que ignorem van anar per a Suècia. Allà ho veure, la mar d'exòtic. I, de fet, jo també ho veig, la mar d'exòtic, que un argentí visqui suècia i això es faci famós. I parli suec amb accent argentí. Això sí, com, com seria? Ostres, és que... Clar, no sabem parlar suec. Jo no, jo no sé imitar cap tipus d'accent. Ho intento i... Però, en canvi, sí que saps parlar suec, no, no, <laughs> no, no. no. no, no, no. En fi. Bueno, musicalment parlant podem dir que a José González li agrada això de fer versions n'ha fet de Love Will Tear Us Apart Again o com, és que sempre amb aquest nom bé, ara que ens més famosa és la Joy Division i The Born Indie User del Bruce Springsteen l'últim disc que es diu In Our Nature només hi ha aquesta versió de Massive Attack que estem escoltant que per cert com és boludo en, en suec? És que no sé ni com és boludo en castellà, que és loco. Només seas loco. No, no ho sé, no ho boludo sé. Boludo és loco? M'acabas de sobrir els ulls, eh? Boludo, no me... Com? Sí, no? En quin context s'utilitza boludo? A qualsevol. A qualsevol. Jo ja crec que sí, no? Llavors deu ser... No, deu ser una paraula d'algun reproductor sexual, de femení o masculí, perquè és com... Sí, nosaltres utilitzem també... Ja m'entens, ja m'ha desigual. Nos anem. i directament des de Milwaukee, Wisconsin us portem la darrera novetat de la setmana. Es diu aMartima I Ma... no, Ma... martimaítimeítim no. Ma... Ma... marítim I la cançó es diu Love has... Love has given up que és la que ha tancada fet el seu últim discHey and the Hotel Qua.í donc us deixem ja per acabar les novetats aMarítim. What a la ràdio, descarrega't el podcast i no et perdis mai a la vida d'aquest programa. Ens sentem la secció de concerts amb aquesta cançó dels Check Check Check, es diu mid-page ja, ja, ja, ja. és la que dóna nom a Com ja sabeu, aquest cap de setmana serà més llarg per a alguns afortunats. Sí, estem parlant d'aquells de vosaltres que teniu pont i que, per tant, tindreu quatre dies de festa. Preneu nota que aquesta vegada va dedicada a vosaltres perquè aprofiteu millor aquests dies de festa. I, escolta, i pels que no fem pont... Què? Tan També podeu no podem prendre, prendre nota, clar que sí. Ah, ah, però, però, jo. us haureu d'organitzar bé el temps perquè ja us aviso que l'agenda ve carregada, com sempre, és un dels tòpics. Agenda carregada... Mira, que els que tingueu... Nosaltres us recomanem que sortiu fora de Barcelona i que feu alguna escapadeta perquè tingueu boni aquestes coses. Perquè fa dues o tres setmanes ja us hem proposar alguns plans. I així buidem Barcelona de pas, eh? Però si per causes alienes a vosaltres no teniu o no podeu sortir... Per exemple, perquè hem tallat el tren... Per exemple, us presentem alguns plans per poder gaudir de la nit. Perquè, com ja sabeu... La nit és jove. Comencem pel comp pel principi. En primer lloc, avui mateix i divendres dos, els, inspro, els impronunciables, jo no puc ni pronunciar la paraula impronunciables, xic, xic, xic, o pels més puristes, tres signes, exclamació, és a dir, estos que sentim, vindran directament a la sala ratmatat per presentar el My Takes, que eh, l'Andrea, que així pronunciat ràpid sona a mistakes. My my takes. Mis Takes. Falta o error en anglès per aquells que no tingueu el first. Mentre, segueixo, mentre que a la sala 2 de l'Apollo podreu gaudir d'una sessió amb Anorak, Carol, Senyora Rosa i DJ Coco. Uh, Bé, bueno, estem acostumats ja aquests a venir a lapolo. A tall de reflexió afegeixo que un dia podríem parlar de l'origen etimològic dels noms dels DJs. Sí, oi? Bé. Eh. Eh, jo crec que... que DJ de mierda... Que, que... DJ Caca. També jo que és prou clar, eh? Jo, jo, jo sabia un cas que, es, que es feia dir DJ Cactus, perquè pincha. Oh, que bo! Bé? Eh? Continuem amb música més pausada perquè diumenge 4 vindrà el gran Rufus WineRide. WineRide? Ho he dit bé? Bé, és igual, no m'estan prestand'atenció. Al casino de l'Aliança, al Poble nou. no. No, no, no, a l'Auditori. A l'Auditori, al final? A Tinc una pedagallina. Bueno, si sou dels <ríe> afortunats que he pogut aconseguir una de les entrades que ja fa mesos estan esgotades, doncs, Lady i us felicitem i en vegem per parts iguals, perquè tot i que ja l'hàgim vist en algun d'aquests festivals d'estiu, tots sabem com més d'important el, el lloc vaja al recinte, no és el mateix un teatre que una carpa suada no, no? No? Dimarts 6 sis, dimarts, sis, el pop de Tornades Fàcil, segueixo de passem de Rufus i... perquè sí, així, tal com he començat, no semblava que se no se mantenia prou. Així, això volgut... Ah, eh, és igual. Dimers -sí, 6, el pop de tornades fàcils i imatges pasteloses de La Casa Azul, farà acte de presència a de l'Efnac del Triangle per presentar el seu tercer àlbum original després de la revolució que van suposar els seus anteriors treballs. Com es nota que això no ho he escrit jo. El sony de oh. fer de La Casa Azul i tan sempre com el amor. No, jo no penso que hagi... Jo ja vaig sí. fer un article en su momento sobre revolucions. Ja, yeah, però és igual... És igual. Bé, amb aquest concepte de revolució seguim estant en la FNAC del Triangle presentant en acústic aquest nou treball la revolució sexual Ara ho entens? Per què he fet servir tant la paraula revolució? Ac, ac, ac, ac, ac. Eh? de xula, xato I a proper ràdio no es veu Continua la bona música per dimecres 7 amb els barcelonins Factor de la Fe i Les Flores Azules, ja que continuen presentant el seu nou disc La Lut de la Mañana. Aquest cop, el lloc ha escollit és el Teatre de l'Estruc de Sabadell. El passat dijous el van presentar la sala L'Ut de Gas a Barcelona en formar show, Showcase, és a dir, una horeta de concert. Era un acte gratuït pels socis dels 3C i va ser tot un èxit. És així que van omplir la sala gran de L'Ut de Gas i no la petita com estava previst. Toma, ja. I canviem, i dijous 8 els Eterns Will, que vindran un cop més a presentar Sky Blue Sky, un disc que porten ja, ja fa mesos i que els ha dut a gaudir de... que, bueno, que n'han fet aconseguir molt bones crítiques. El setè àlbum des... des que iniciaren la seva trajectòria ara ja fa més de deu anys i seguint la mateixa o semblant línia musical els catalans Mishima faran un concert d'aquells exclusius tan sols amb invitacions i passes de premsa, que ara, ara encara estem pendents d'obtenir, que serveix això com a crida Hola, Judit, sí, de no bon. Així que si algun promotor de concerts ens escolta, eh, eh, acceptem acreditacions, eh, de premsa de tot tipus fins i tot per... bueno això ho deixo dir, ho, Andrea no, que als estatuts del programa diuen que no, Dorian no és un grup musical. Exacte. I què són teatre. Un teatre ambulant. Sí, teatre ambulant. Sí, sí. sí. Vale. la ah. galaxia a gran velocidad. Precisa i clara. La llamen hasta los armarios, entre las Doncs, com si res, ja hem arribat al final del programa. I tu, Edu, et disfressaràs per Halloween? Halloween? Però jo suposo que t'ofereixes a la castanyada. I des de quan la gent es disfressa per a la castanyada, excepte la que es disfressa de castanyera, jo no faré de castanyera, eh? En fi, jo només em menjaré uns quants panellets, com va anar la tradició? Autèntica i autòctona. Doncs jo crec que disfressa't de vampiro, de zombi o d'alguna cosa d'aquestes, estaries la mar de mono. Si voleu enviar suggerències a disfresses per l'Edu, ho podeu fer al nostre mail, mai mailalavida.com o oh no, eh? Tampoc seria necessari. Millor visiteu el nostre blog on trobareu totes les novetats musicals i l'agenda d'aquest llarg cap de setmana. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. I tu et Andreu. Andrea? Doncs ara t'ho explico perquè té tela, eh?